En svensk småstad i början av 00-talet. Nora går på lågstadiet och lever lycklig med sina föräldrar och syskon. Men plötsligt försvinner hennes pappa och ingen berättar vad som har hänt. Och i efterhand har jag tänkt... Kom de där pengarna kanske inte från hans företag utan från något annat? Familjen säger att han jobbar utomlands- men det ska visa sig att han avtjänar ett flerårigt fängelsestraff. Jag blev så arg på staten och polisen och liksom rättsväsendet- för jag trodde att de liksom hade tagit min pappa- för något han inte hade gjort. Petri Krim, idag Nora och livet med föräldrar i fängelset. Jag heter Viktor Alden och jag heter Eva Lisa Valin. Idag ska vi prata om ett ämne som vi har berört många gånger, fängelsestraff, fängelsetid men ur ett lite annorlunda perspektiv än vi brukar. Det fall vi tar upp det handlar ju ofta om då polisutredningar och förhandlingar i tingsrätt, ibland hovrätt. Men idag ska vi då ta oss in på anstalt och inte bara utifrån personer som sitter inlåsta men också hur det är att vara där på besök. Du har ju gjort en hel del anstaltsbesök, vi har till och med gjort en podd som handlar bara om livet bakom galler. Hur, hur är det på svenska anstalter? Ja, men jag har gått igenom rätt många säkerhetskontroller. Både på klass 1, klass 2 och klass 3. Det är de här olika säkerhetsklasserna. Jag har lärt mig att använda sporttopp för att undvika att behöva liksom ta av sig vissa plagg. Och lämna dem utanför i ett skåp. Och jag har fått visa upp exakt antal batterier. Både på in- och utväg. Tydligen så kan man tända eld med hjälp av batterier. Mm. Ny kunskap som jag lärde mig. Sen har jag också fått liksom block. Jag och vid något tillfälle också få byta besöksrum. Den person jag skulle träffa var ju tänkt att liksom bli en intervju av. Jag hade kanske inte tänkt hänga på en ensam säng med en galon madrass Nej. under hela det här två timmars besöket. Miss kommunikationen där mellan dig och anstalten kanske? Lite så, men vi fick byta rum. Jag har ju alltid varit där. I egenskap av journalist mm. för att träffa folk inför intervjuer eller för att göra en intervju. Men den person som vi har med idag, det är ju en person som själv har haft en förälder, en pappa som har suttit inne. Och Vi ska prata om hur det är att ha då en förälder i fängelse och vi kanske ska börja med att prata om det här med barn som har förälder i fängelse för där har ju Sverige fått lite kritik för att exakt hur många barn i Sverige som har en frihetsberövad förälder i häkte eller på anstalt eller inom frivården det är inte helt känt för Sverige har inte riktigt fört någon statistik över det men som sagt bland de drygt 5000 personer som sitter på anstalt det lär var vara en hel del som har barn. Och det har ju rapporterats det senaste året att allt fler tidigare ostraffade personer har åkt in för grova narkotikabrott. Och det har ju då ofta pratats från åklagarhåll om att de här människorna har varit till synes ja, välfungerande individer med jobb och just levt med familjer. Idag ska vi föra från Nora. Noras pappa åkte in i fängelse när hon gick på lågstadiet. Idag är hon 25-årsåldern och berättar att det här klart påverkat hela hennes uppväxt- och på många sätt format vem hon är idag. Ja, vi var nog en väldigt vanlig familj. Med liksom mamma, pappa och flera barn. Så ganska stor familj liksom. Och Nora, det är ju inte hennes riktiga namn- och vi har för att skydda henne också låtit en annan person läsa in hennes svar- men alltså så här min stora bror spelade ishockey höll på med olika sporter. Jag gick på gymnastik och dans och så här. Ingen hade nog kunnat tro att pappa hade ett kriminellt förflutet eller att han fortfarande höll på med grejer liksom. Nora är mellanbarnet i familjen. Hon har en storebror och hon har en yngre syster. De växte upp i en småstad i Sverige. De bor i villa och allt ser på ytan väldigt bra ut. När Noras pappa åker in i fängelset, då går hon på lågstadiet. Och innan det sker så kan hon inte minnas att det vart särskilt struligt. Hon märker i alla fall inte att det var något konstigt med hennes pappa. De delar jag minns från innan pappa åkte in, var, var bra grejer. Men jag har fått återberättat för mig senare att det var perioder då pappa höll sig undan men då var jag väldigt liten men min storebror minns att de var i en lägenhet i Göteborg och han fattade inte varför de åkte till Göteborg hela tiden och att pappa inte bodde hemma då i efterhand har jag fått reda på att polisen inte hade identifierat honom men han var misstänkt för något och då hade han till exempel färgat håret Nora hon beskriver sin pappa som väldigt ambitiös att han alltid velat vara framgångsrik och det var viktigt för honom att framstå också för bekantskapskretsen mm. som en lyck person Att det här skulle liksom synas utåt. Och det är något som Nora menar är viktigt både för pappan och också för mamman. Att ha dyra väskor, skor, mm. kläder. Det ska se lite överklassigt, eller i alla fall övre medelklass. Och i deras ungdom till exempel så hängde föräldrarna mycket på lyxiga nattklubbar. Och fick ett visst umgänge som kanske bredde på lite den här viljan och ser lite flådig ut. Jag trodde nog. Och alla trodde nog- att det gick ganska bra för hans företag- och att de tjänade bra med pengar. För vi åkte på resor. Vi var liksom utomlands i flera veckor- när mamma fyllde år, liksom. Det var härligt och det spenderades pengar. Och i efterhand har jag tänkt- kom de där pengarna kanske inte från hans företag- utan från något annat- Nora berättar att hennes pappa i ung ålder blir dömd för flera narkotikabrott. Men att han till slut verkar ta sig ur det livet och träffar då Noras mamma. De får Noras storebror och Nora ser som sagt tillbaka på den tiden- Någon var liten som en väldigt lycklig tid. Min bild av den lilla tjejen, det är en väldigt glad liten tjej. Och sen bara försvann han liksom. Och här tror jag att det är mycket som jag har förträngt. Men han försvann, mamma visste inte var han var- och plötsligt kommer polisen hem till oss och gör en saken. Och mamma packar in alla barn i bilen och kör runt och vet inte var hon ska ta vägen liksom. Men just det här minns inte jag. Efter det här går allt väldigt fort, men på ett sätt också väldigt långsamt. Det följande halvåret ska liksom omkullkasta allt i Noras liv. Men för henne, som är så pass liten, så är det mest av det här höllet i dunkel. För det visar sig att Noras pappa hade åkt till en annan stad i Sverige- och på vägen hem, då blev han gripen av polisen. Mamman får ju reda på vad som händer och har koll på det- men hon och äldre släktingar, de verkar komma överens om att hålla det här hemligt. Det är ingen som berättar vad det är som har hänt på riktigt för Nora. De hoppades väl att han inte skulle bli dömd. Så de vill inte säga någonting. Men som barn märker man ju jättemycket. Så det är klart att jag märkte att något var fel- att mamma var orolig och ledsen. Så jag gick runt och undrade, var, vad är det som händer? Och man funderar, är han död? För fängelse, det fanns liksom inte i min fantasi att han skulle vara gripen av polisen. Utan det var, något har hänt med honom liksom. Och då är det klart att ett barn tänker på det läskigaste man kan fantisera ihop liksom. Och den här ovissheten den ska ju pågå i flera månader och till slut så brister det faktiskt för Nora. Under en släktträff då börjar hon gråta, skrika och åt alla att de bara pratar och pratar men det är ingen som berättar något för henne. Och några dagar senare då väljer hennes mamma och till slut säga vad det är som har hänt med pappan. Och det minns jag väldigt tydligt. Och jag var helt chockad. Då sa hon, polisen tror att pappa har gjort ett brott som han inte har gjort. Så han måste sitta i fängelse för det brottet. Men vi ska åka dit och hälsa på honom. På ett sätt var det skönt att veta var han var någonstans. Men jag tror att det påverkade mig jättemycket att hon sa att han var oskyldig. För jag blev så... Jag var... När jag var liten så arg på staten och polisen och liksom rättsväsendet. Även om jag inte kunde det ordet. För jag trodde att de liksom hade tagit min pappa- för något han inte hade gjort. Och jag förstod inte heller vad de trodde att han hade gjort. Hade han mördat någon? Riktigt så illa var det inte. Men pappan dömdes till ett flerårigt fängelsestraff- för narkotikabrottslighet- även om han förnekade brott. Det var en härva där flera personer dömdes till fängelse. Jag tror inte jag visste vad narkotika var. Så det var jättejobbigt och svårt. Och jag tror att jag idag försöker återupprätta den bilden- som den där lilla tjejen hade av världen- Genom såna här typer av poddar. Och jag lyssnar på jättemycket true crime och juridikpoddar. Och har ett väldigt intresse för det. Och det tror jag har att göra med att jag liksom misstrodde allting. Och nu vill jag på något sätt lära om den där lilla tjejen. Men typ, eh, nej, systemet finns här för att skydda. Det försöker inte vara taskigt mot dig. Nora har själv hört av sig till för att dela med sig av sin historia. Det är vi såklart väldigt tacksamma för. Det är ju en röst som man kanske inte jätteofta hör ifrån. Det kommer inte jätteofta till tals. Dels på grund av då det här stigmat kring brott. Och vi ska prata lite mer om det senare. Det är ju också intressant att ta del av Noras berättelse- eftersom man genom den kan se att även liksom anhöriga till frihetsberövade- blir ju ett slags brottsoffer i det här. Eller i alla fall liksom får också delvis ta konsekvenserna- av de här dömda personernas agerande. Det är ju som sagt en berättelse vi inte hör särskilt ofta. Och just det här med att ha en förälder som inte berättar hela sanningen för barnet eller barnen det är inte helt ovanligt. Enligt barnrättsorganisationen BUFF som står för barn och ungdom med förälder, familjemedlem i fängelse är Noras berättelse ganska typisk för de barn som de möter i deras vardagliga arbete. Det du berättade för mig låter som en väldigt vanlig berättelse. Det här är Madeleine Kattel som är verksamhetschef på BUFF. Och det var ju mycket också det här att hon inte hade vetat vad som hade hänt. Och det är ju en stor... Att många föräldrar faktiskt väljer att inte berätta för sina barn eller hitta på andra historier som att föräldern då har åkt utomlands eller jobbar utomlands eller är sjuk... Vilket kan få ganska stora konsekvenser. Dels så känner ju barnet sig bortvalt många gånger. Alltså väljer föräldern jobbet för mig? Vad är det för konstigt jobb där man aldrig får komma hem? Inte ens på julafton. Om de väljer den här lögnen att man är sjuk, ja, då blir ju oron för det. Vad är det för sjukdom och, och så vidare. Enligt Madeleine Kattel på Buff så kan många barn idag också själva ta reda på vad det är som har hänt eller i alla fall spekulationerna kring det som har hänt. Det kan ju räcka med att googla föräldrars namn för att landa på en flashbacksida med både förundersökningsprotokoll och, och diverse, ja inte alltid så trevliga spekulationer men ibland lite initierat ganska ofta också rätt löst snack. Och det kan finnas även om den ofta är relativt anonymiserad medierapportering om ett fall. Det är ju vi såklart en del av, precis som kvällstidningar, lokaltidningar, tv radio i stort. Men också då en uppsjö krimpoddar. Och om barnet tar en del av det här så blir det ju ett slags kunskapsglapp mellan barnet och föräldern. Ett glapp som man kanske inte pratar om. Och det gör ju också att först liksom får de bära det här att de vet Man kan inte fråga om det för att kanske föräldern då inte är mogen att prata om det. Eh, och sen så har de tagit reda på det själva vilket gör att de har läst information som är skriven av någon som inte alls kanske, kanske är så vänligt inställd mot, mot den här personen. Då går de ju också och fantiserar och funderar kring det och då har vi ju som vuxna ingen möjlighet att, att hjälpa dem i de fantasierna. BUFF, som vi nämnde tidigare, det är ju en barnrättsorganisation då som vill stötta barn och unga som har en anhörig fängelse, häkt eller frivård. Och det finns 13 lokalföreningar runt om i landet. Man har stödgrupper för att barn som till exempel då Nora inte ska känna sig så ensamma i sin situation. De har mycket kris- och stödsamtal. Man kan också chatta, ringa på ett stödnummer. Men hur människor kommer i kontakt med BUFF, det ser lite olika ut beroende på ålder och hur familjekonstellationen ser ut. Ofta så kommer ju ungdomarna själva, medan de yngre barnen kanske kommer med en omsorgsförälder första gången. Och första gången vi, pratar vi naturligtvis lite grann och presenterar oss för varandra och skapar lite trygghet naturligtvis. Lyssnar på barnet och vad barnet vill och hur det ser ut för barnet. Försöker göra lite av en, ja, kan man säga att vi försöker titta lite grann på vad behovet för just det barnet är och har för ja, olika Tankar. Och tankarna kan ju också se väldigt olika ut beroende på hur mycket barnet förstår alltså vilken ålder man är, hur mycket man greppar, vad det är som händer men också vilket brott som har begåtts med mera. Men vid de första tillfällena då kommer ju barnen ofta för att få information för de har ju oftast inte någon tidigare erfarenhet av en sån här process. Men dels handlar det ju väldigt mycket om att få Få information och veta vad som har hänt. För man kanske till exempel inte har fått riktig information av den omsorgsföräldern och föräldern på den utsidan. De kanske inte riktigt har orkat med att berätta. Eh, inte alltid vill berätta allting som har hänt. Och man har mycket frågor kring det. Var är min förälder nu och hur ser det ut där? Eh, vad gör man i... På ett fängelse liksom hela dagarna. Får man mat där? Hur, hur går dagen till? Kan man sova där? Finns det en tv där? Har de kamrater där? Är kamraterna liksom snälla eller inte? Och en annan grej som är ganska vanlig det är ju frågor kring hur man ska prata om det som är inträffat. Hur ska jag berätta för mina kompisar? Det är också en väldigt vanlig fråga. För man är orolig för hur ens kompisar ska ta det. Liksom. och Vad ska jag säga och när? Enligt Madeleine Kattal, verksamhetschef på BUFF, kan det vara väldigt olika vad man har för bild av vad ett frihetsberövande eller att sitta på anstalt innebär. Och att det ofta hänger ihop med dels vilken ålder man är i, men också vad man har för bild av hur det är att vara i ett fängelse. Men man har ju en vag uppfattning, men uppfattningen kommer ju oftast från serie- eller tv-världen och kanske inte är helt realistisk. Och där kan det vara viktigt att få lite mer konkret information om hur ser det faktiskt ut och vad är det som händer näst? Vad är en rättegång och vad, vad är det ett häkte kontra ett fängelse och vad är skillnaden och är man, varför är man i frivården, är man fri då eller vad betyder det egentligen? Att vara inom frivården, det innebär ju att man är ja, övervakad av frivården som är en del av kriminalvården. Då har man kanske skyddstillsyn, det kan vara ungdomsövervakning, man kan vara tvungen att göra samhällstjänst eller så har man en fotboja. Man är alltså till viss del ute i samhället men har vissa begränsningar. Nora går alltså i lågstadiet när hennes pappa försvinner- eller åker in på anstalt. Och mycket av det som Adelene Kattel berättar om- alltså de frågor som barn har när de kommer i kontakt med Buff- det passar in även på henne. Och för Nora så blir det ju lite av ett nytt kapitel här- mm. skulle man kunna säga. Hur ska man förhålla sig till den här verkligheten? Vad ska man säga till vänner? Vad ska man säga till folk som bor i närheten? Och det här blev ju inte heller riktigt bra för barnet Nora. Sen efter var ju liksom lugnen att han jobbade utomlands- det var det man sa till alla. Till klasskompisar. Ja, till alla. När det var så här. Kan vi leka imorgon? Nej, mamma kan inte kyssa mig. Bar okej. Okay. Men din pappa då? Nej, men han jobbar utomlands. För Noras familj, precis som för många andra, så är det här med att ha en förälder i fängelse förenat med ett stigma. Och en viss mått av skam som drabbar då även barnet, trots att det är föräldern som har begått brott. Verksamhetschefen Madeleine Katter på buffen samhällets syn på kriminella är ju inte alltid så så bra. Jag menar har man en förälder som är sjuk så kanske det är lättare för du får en annan sympati från omgivningen. Men om du har en förälder som är kriminell så är sympatin inte alltid så, så bra. Eh, utan man oroar sig mycket för hur kompisarna ska ta det och man blir utesluten ur kamratskapen. Och det händer ju också faktiskt tyvärr att barn inte får komma på kalas- för att man är orolig för att föräldern då är kriminell. Så det är en jättestor fråga för många barn. Och samtidigt som det då är en ganska stor fråga- som upptagit mycket av Noras tankar- är det samtidigt en hemlighet som man inte berättar om för vänner. Jag tror inte jag vågade. Det var i tonåren- som jag började öppna upp mig för mina kompisar- och prata om det, liksom. Men då var det väl lite skrämselpropaganda hemifrån- att så här, det här får ingen veta. Det här är vår familjehemlighet, liksom. När man pratade om det- för det var ganska sällan som det pratades om. Men när det pratades om det så pratades det på det sättet, liksom. Och att så här- Folk kan se på oss annorlunda- om de vet det liksom. När en förälder försvinner ur ens liv- även om det då är tillfälligt- så kan det ju bli extra tydligt vid högtider- som födelsedagar, midsommar, jul- när personen inte är fysiskt närvarande. Men enligt norra så var det också en påtaglig förändring- som blev tydlig även i vardagen. Det var alltid konstant. Och det som jag tror var mest påtagligt- är att vi hade det ekonomiskt väldigt svårt de där åren. Ja, men för tre barn och att gå ifrån två inkomster till en inkomst. Liksom lån på hus och allting. Att liksom när vi skulle handla- att mamma kunde gå runt och kolla på matvaror. Försöka hitta det billigaste. Att hon tyckte det var jättejobbigt när min lilla syster kom med godis eller så- och frågade mamma, mamma kan vi inte få det här? Och så var hon tvungen att säga nej liksom- när hon alltid hade kunnat säga ja tidigare. Och som det här var för ganska många år sedan- så var det ju kanske inte superlätt för Noras mamma- att de till exempel bara skapade ett inlogg på någon nätjänst- där man kunde sälja kläder anonymt- utan att grannskapet skulle förstå att något inte stod helt rätt till. Under de åren, hon sålde inte en märkesväska. Det var viktigt att hålla uppe den här fasaden. Och när det gällde våra kläder så... Idag är det ju trendigt med second hand- men det var det inte då. Då var det fattigt. Och det ville inte mamma att det skulle kännas utåt. Att vi hade svårt med pengar. För hur gick det ihop med att vi säger- att pappa jobbar utomlands? Men det var inte bara pengarna som var det jobbiga. Det var också påtagligt att Noras mamma- inte mådde så bra under den här perioden. Och att det faktiskt syntes. Och i frånvaron av pappan- som alltid varit den roliga figuren hemma- så fick Nora kliva in i en roll- som hon egentligen var för liten för. Jag blev lite av hennes eh, beskyddare. Jag tog på mig det som mitt uppdrag att göra henne glad. Liksom. Och så här uh, hjälpte till jättemycket hemma- och städade och gav komplimanger. Och liksom allt. Och det var nog det som format mig mest. Nora berättade att hon tog en roll som hon uppfattade- Behövdes för att hennes mamma skulle må bättre och klara av vardagen utan pappan. Och enligt Nora så har syskonen i familjen påverkas lite olika. Till exempel så minns inte hennes lilla syster särskilt mycket av den här tiden och hennes storebror var lite äldre påverkades på lite andra sätt. Och det här med vad en förälders brottslighet gör för skillnad för barnen, det har ju faktiskt forskats om och är en pågående diskussion inom vetenskapen. Några av frågorna där forskare har kommit fram till lite olika saker det handlar om huruvida en förälders lagföring alltså att då åka in för någonting påverkar ett barn eller om det är andra faktorer som är viktigare som ålder. Generellt så är forskningsbilden ganska tydlig. När pappan tar sur bilden på det viset, det blir som ett tåg på på, på allting gungar till. Kristoffer Karlsson är kriminolog vid Stockholms universitet och har specialiserat sig på så kallad livsförloppskriminologi. Alltså att bland annat förstå individers brottslighet över tid och hur individers brottslighet varierar vid olika åldrar. Och han har tillsammans med två forskarkollegor nyligen publicerat en artikel om hur vidare det finns en risk att man själv hamnar i ett kriminellt beteende om ens pappa döms till fängelse. Man har kollat på papper föda 1953, alltså idag i 70-årsåldern, och följt vad som hänt med deras barn. Så här, om du växer upp i en familj och pappan lagförs under tiden du växer upp, har det en brottsalstrande effekt på dig, på barnet? Och de har ju gjort lite avgränsningar. Och det här gör man då genom att titta på helsyskon, mer bestämt närmare 40. 40 000 helsyskon där man jämför killar med killar, tjejer med tjejer. För kön har en ganska stor påverkan på risken att man börjar begå brott och killar är ju rätt överrepresenterade. Men sen finns det ju fler faktorer som spelar roll här. Dels hur familjesituationen ser ut, om det finns psykisk ohälsa, om det finns inslag av våld och sen också uppfostran såklart. Men genom att ta helsyskon av samma kön så kan man få undan det här liksom bruset eller vad man ska kalla det. Om man kan ta två helsyskon som är födda lite grann isär så att ena syskonet exponeras för lagföringen och det andra syskonet inte gör det. Och exponering för lagföring, det innebär alltså att föräldern har åkt in i fängelse och att barnet under den perioden förstår vad som har hänt, så som det var i Noras fall. De delar ju väldigt många faktorer ändå för de växer upp i samma hem. Men just den här faktorn, exponeringen för lagföringen, den är det ju faktiskt bara ett av syskonen som har. Har den exponeringen betydelse för barnets framtida som vi säger i kriminella karriärer? Och det verkade ha för syskonet i den här studien som exponerades för pappans lagföring visade sig ha en ökad risk för att registreras för generell brottslighet och tillgreppsbrott från 15 års ålder och 10 år framåt. Och tillgreppsbrott det betyder alltså att man skäl till exempel snatteri eller stöld eller liknande. Men inte det andra syskonet, det som växte upp med en pappa på fri fot. Men en sak till är intressant. Det här gäller bara för pojkarna. Vi finner i stort sett inga sådana här direkta effekter på flickor. Och vi jämförde då pojkar med pojkar. Alltså vi jämförde bröder och systrar. Så pojkar med pojkar, flickor med flickor. Och när vi, när vi gjorde det så vi, vi fann vi bara de här resultaten för pojkar. Och en annan sak som sticker ut är att de här resultaten inte stämmer in på våldsbrott. Det verkar verkar inte ha någon betydelse om din förälder har suttit inne eller inte. Våld... Det är en indikator på allvarligare problem än de andra brotten. De problemen har ofta sin grund i, vi pratar om crime, serious crime runs in families. Det har ofta sin grund i mer kaotiska hemmiljöer. Det vill säga huruvida pappan får ett straff eller inte spelar inte så jättestor roll. Det finns så många andra problem i hemmiljön som gör att, att risken att personer kommer dömas för just våld den är redan väldigt hög. Den blir inte högre av att pappan också får ett straff som barnet exponeras för. Men kriminologen Kristoffer Karlsson han är noga med att påpeka att även om de inte kunnat se en högre risk och registreras för då generell brottslighet bland flickor så betyder det inte att förälderslagföring lagföring inte kan påverka barnet. Det betyder ju inte att en förälders lagföring eller pappans lagföring inte har någon betydelse för flickors Liv. Alltså döttrar. Tvärtom. Däremot kan man tänka sig att vilken typ av beteenden det slår på i flickor respektive pojkar skiljer sig kraftigt åt. Nora har till exempel inte själv hamnat i ett kriminellt beteende eller dömts för brott. Men hon har ju ändå påverkats på andra sätt. Hon har skapat ett annat beteendemönster än det hon tror att hon skulle haft om pappan inte hade åkt in. Och det här har ju också påverkat hennes övriga relationer. Men jag känner att jag är en väldigt omhändertagande person- så fort någon annan har problem. Men att jag har väldigt svårt för att låta någon annan ta hand om mig. Nora berättar om hur hon senare i livet fick en pojkvän- att hon inte kunde se att han var rätt destruktiv- både mot sig själv och även i deras relation. Han visste exakt vilka knappar han skulle trycka på- för att jag skulle gå in i denna jätteomhändertagande rollen och prioritera bort mig själv helt. Och liksom, han var väldigt manipulativ och jag var ett lätt offer på grund av de beteendevanor jag har. Och jag tror inte jag hade hamnat i den här situationen om jag inte hade haft den uppväxten som jag hade men när Nora började gå i terapi då började hon förstå att de här vanorna ändå hade påverkat henne och hon kunde då till slut lämna den här killen i den destruktiva relationen och fortsätta bearbeta alla upplevelser och minnen från barndomen. Och vi ska tillbaka lite till Kristoffer Karlsson och hans kollegers studie. För den här risken för brottslighet den märks runt 20-årsåldern ungefär. Studien visar alltså att det finns en nära nog direkt effekt av en förälders lagföring, alltså att en förälder hamnar i fängelse och att man upplever det och påverkan på barnet lite senare i livet. Och den typen av kunskap är ju viktig att bära med sig såklart både som, som, eh, som myndighet, som kriminalvården men också generellt som eh, att vi vet att, så att men det finns den här typen av organisationer som BUFF och sådär, deras arbete kan därmed inte underskattas och kan heller inte överskattas liksom. alltså det, det, det är så himla himla viktigt för framtiden både för den som döms men också för de anhöriga omkring den som döms för brott för att annars så kommer vi se det annars kommer vi se det i barnen framåt det kommer bara dröja lite tid och när det kommer till hur Noras pappas fängelsestraff påverkade vardagen så var det ju inte bara det ekonomiska utan även relationen till pappan och hur den skulle komma att se ut framöver. Och för Nora var ju just fängelsetiden och att besöka honom där en ganska obehaglig bekantskap. Jag kommer ihåg att det var läskigt med de här jättehöga murarna. Jag kommer ihåg hur vi stod där vid telefonen och sa att vi skulle besöka pappa. Vi går över någon grusplan mellan stora hus och murar. Och sen ska de kolla igenom allt och visitera en. Och jag tyckte vakterna var jätteobehagliga. Att de var elaka mot mamma. Det kändes som att de dels inte såg barnet utan de tittade över huvudet på en. Jag tyckte det var väldigt obehagligt. Nora minns hur de sen fick vandra i en kulvert där de intagnade hade fått måla graffiti på väggarna. Men hon såg det ju inte som ett konstprojekt för intagna utan som något ganska obehagligt. Och hon tänkte att någon plötsligt skulle komma och mörda henne där nere i gångerna. Så när hon till slut hamnade där i rummet hos sin pappa så var hon ju rätt skärrad. Och sen hade man ju typ bara velat haft en kram och fått gråta lite när man kom fram. Och sedan är pappa jätteglad och peppig för att, ja det är såklart, han är skitglad att träffa oss på veckan och bara hej och jättetaggad och att det då inte fanns någon plats för den där rädslan att ta uttryck så då var det bara okej, okay, nu ska vi vara glada och peppiga tydligen och det minst jag som ja jobbigt och att jag liksom aldrig hade vågat säga att det var så jobbigt Nora minns också ett tillfälle där det var en kvinnlig vakt på fängelset som verkligen uppmärksammade henne, såg henne, var snäll och att det gjorde ganska stor skillnad. Så det var inte bara dåliga intryck från personalen. Det är ju såklart också ett speciellt jobb där säkerheten är väldigt hög. Och sen har du ju också, ska vi påpeka, gott ungefär 20 år sedan Nora besökte sin pappa i fängelset. När det gäller bemötandet så utgår ju vi från barnets behov- och rättigheter. Målini Saxon är handläggare på kriminalvården på en sektion för behandlingsstöd och har jobbat med att ta fram utbildningar om hur man ska jobba med barnrättsperspektiv på anstalter. Du har rätt att ha kontakt med din förälder och att få uttrycka dina åsikter, skyddas från våld. Det finns en princip om barnets bästa och alla barns lika värde. All personal ska få utbildning i hur man ska ta tillvara barnens rättigheter vid exempelvis då besök. Och Då är det att ge barnet information, att prata på ett sätt som passar barnet, att följa upp och fråga hur besöket har varit också. Så att barnet ska känna att vi finns där hela tiden för att hjälpa barnet inför och under besöket. Och En viktig del är också att vi alltid skickar ut information i förväg till barnet om hur besöket går till. Så att barnen ska kunna förbereda sig och veta vad som väntar. Malin Isakson berättar att man på kriminalvårdens sajt insidan kan läsa om hur det är att vara på och även besöka ett häkte eller ett fängelse. Man tipsar också om organisationer som stöttar barn med frihetsberövade anhöriga som BUFF som vi har tidigare. Sen ska ju även kriminalvården kunna hjälpa den som sitter på häkte eller anstalt att förbereda sig inför besöket och mötet med barnen. Och det kan handla om att eh, den intagna tar med sig fika till barnet- eller att den har med sig någonting speciellt och hur den kan göra för att besöket ska bli en bra stund för barnet. Att vi hjälper till och försöka se besöket från barnets perspektiv. Vad är barnets förväntningar? Vad är barnets behov? Och hur kan du som förälder möta dem? För om det blir en positiv upplevelse så kan det betyda jättemycket för barnets välmående i en tid som annars kan bestå av ganska mycket oro och tankar som snurrar. Så det är jätteviktigt. Utöver att förbereda det här konkreta besöket då, så kan intagna få individuella samtal om hur man ska finnas där för ett barn trots att man är frihetsberövad. Och så finns det olika typer av samtalsgrupper. Det finns till exempel föräldragrupper som den intagna kan delta i och det innehåller ett antal träffar där varje träff har fokus på en artikel i barnkonventionen. Och olika teman, som till exempel hur kan det vara för barnet när föräldern är frihetsberövad? Hur kan du tala med barnet om ditt straff? Vad är barnets utveckling och behov? Och att sätta sig in i barnets perspektiv- när besökare kommer till en anstalt måste man alltid gå igenom en säkerhetskontroll och lämna ifrån sig mobilen. Den blir oftast inlåst i ett skåp i entrén. Sen får man sitta i ett väntrum och där ska det enligt målen Isaksson finnas flera leksaker och kriter och papper. Så att ett barn har någonting att göra i väntan på besöket. Och sen är besöksrummen barnanpassade både i möblering och sysselsättning som till exempel leksaker eller om det är spel för äldre barn och tonåringar. Och vi har en funktion som heter barnombud i kriminalvården som är särskilt utbildade på det här området. Och det är ofta de som är med och inreder besöksrummen. Att det är prioriterat att de är anpassade för besök för barn just. Arbetet med att bemöta barn som kommer till häkten eller anstalter på besök det är enligt i Nisakson under ständig utveckling. Och man försöker följa upp de här besöken och stämma av med barnen för att höra hur de har upplevt det. Barnet kan ha behov av att ha kontakt med sin förälder. Den kan också ha behov av skydd från föräldern. Och ibland är det både och. och. Att vi hela tiden kan erbjuda det som är det bästa för barnet. Och enligt Madeleine Kattel på BUFF som också arbetar med att besöka föräldrar på anstalter så finns det väldigt många som är bra på att bemöta barnen idag. De flesta är ju måna om sina barn, det är vi alla. Alla föräldrar är måna om sina barn. Och kan man göra skillnad för sina barn så är man villig att ta hjälp också. Buffär som sagt ute väldigt mycket på anstalter, träffa föräldrar som är frihetsberövade. Det innebär att de också jobbar med hela familjen. Den intagna, den andra föräldern utanför fängelset men också barnet. Och när de för samtal med den intagna föräldern så handlar det bland annat om hur man ska vara rak och ärlig. Men sen pratar vi ju jättemycket om vad de kan göra för att förbättra situationen för sitt barn och sin familj på utsidan. Så det handlar ju om att ge mycket kunskap. Och där pratar man ju mycket om vikten av information till exempel. Varför det är så viktigt att berätta sanningen för sina barn. Eh, vad som händer om man inte berättar sanningen. Vilka konsekvenser det ger i form av till exempel att barnen känner sig då bortvalda. Men det kan ju också finnas situationer där en förälder valt att berätta olika saker för olika barn. Jag tror att det vanligaste misstaget är just att man mörkar. Att man inte faktiskt vågar ta samtalet med sitt barn om det är svåra. Utan att man istället hittar på ja, små vita lögner eller så. För att det blir ju just det här att barnet får bära den. Alltså Både dels att man kanske skapa fantasier, men också att man kanske får bära det gentemot syskon också, för att man kanske väljer att berätta för ett äldre barn, men inte ett yngre barn, och då får det stora barnet bära hemligheten. Och det här kan ju vara knepigt för föräldern, och en anledning till att man som förälder inte berättar det kan ju vara att man tror sig liksom skydda barnet, men också sig själv. Väldigt många är rädda för att barnen ju ska bli mobbade, eh, och att man kanske också Rädd för att själv inte vara den här idolen längre. Att man faktiskt ramlar ner lite på pinnhål. Så att, om man bara får prata om det och veta vad som är bäst för barnen så brukar oftast de oftast vilja göra rätt också. De flesta frihetsberövade föräldrar som Buff kommer i kontakt med- det är ju män. och Det är inte speciellt konstigt att som män är så pass överrepresenterade. Madeleines kollega Sara jobbar mycket med att vara ute på anstalterna- och hon berättar att det också är skillnad på familjebilden- beroende på om det är en pappa eller om det är en mamma som de besöker. När vi träffar pappor- som har barn på utsidan så finns det väldigt ofta en fungerande mamma på utsidan. Vilket gör att de ganska ofta kan känna sig mer lugna och trygga med att barnet har det ganska bra. Men träffar vi mammor på insidan så är det väldigt ofta barnen är placerade. Och de besitter en större oro kring vad som händer. De har väldigt mycket skuld för att de inte har klarat av att vara mamma och så vidare. Så det är en skillnad vi ser. Och vi har ju pratat en del om hur det är för barnet att ställa sig inför en situation där föräldern ska vara borta från hemmet. Men detsamma gäller ju också för föräldern mm. som sitter inlåst. Och enligt Sara kan det se lite olika ut vilka frågor och funderingar är en förälder har beroende på var i processen man befinner sig när man kommer i kontakt med BUFF. Sen så kan man se en skillnad på när man ger stödsantal på häktet så är de väldigt ofta mer nära sina känslor skulle jag säga för att de kanske precis har hamnat i den här situationen det är mycket frågetecken de sitter med en frustration för de får inte svar på alla frågor mycket är så ovisst medan man, när man träffar föräldrar på anstalt så har de lite mer landat i beslutet som har blivit att nu, nu ska jag vara borta i två år nu vet jag vad jag har att förhålla mig till och hur jag kan ha kontakt med mina barn och så så det ser lite olika ut på om de sitter häktade eller om de har fått sin dom och sitter på anstalt. Mycket i buffsmöte med föräldrar det handlar ju om att lyssna förstå sig på familjebilden och vilket behov av stöd som behövs Men det handlar ju också om att resonera med föräldern kring olika delar som rör brottsligheten man är dömd för. Och det är ju klart föräldrar också som har kanske begått brott för första gången och hamnat i den här situationen som har mycket frågor och funderingar kring hur, vad ska jag säga till mina barn? Hur ska jag förklara det här? Och jag är ju inte kriminell, kan man säga ibland. Och så kan man behöva prata kring det. Nej, fast du har ändå begått en kriminell handling. Och alltså att de behöver också stöd kring det. En viktig del som Sara och hennes kollegor ofta tar upp- det är just att äga det man gjort sig skyldig till. Och då brukar Sara ge råd om hur man ska prata med sina barn om det här. Man kan säga till sina barn att bara för att jag är vuxen- så gör jag inte alltid rätt- jag kan också göra fel och jag har inte svar på alla frågor. Men jag ska, på dig. jag ska ta reda på det till dig när jag har ett bra svar. Varför jag gjorde som jag gjorde, men just nu vet jag inte. Och när man pratar så med föräldrar så ser man också att de blir lättade. För det är ju faktiskt så. Man, man kanske inte alltid vet varför man har gjort vissa handlingar. Eller hur man ska berätta det för barnen. Och då kan man se att de blir lite lättare av att okej, okay, jag kan få landa lite i vad som har hänt och hur jag ska förklara för min 14 åriga son eller min fyraåriga dotter. Det, det är också skillnaden hur man väljer att säga vad man ska säga. Att man åldersanpassar informationen. Och Buff jobbar just mycket med det. Att föräldrar som sitter inne ska ta ansvar och vara ärlig. Så det är ju en sån fråga vi jobbar jättemycket med. Att stärka dem i att det är viktigt att ta ansvar. Du är ju en förälder som finns där och som ska vara ärlig mot sina barn. Det är det du vill lära dina barn. Att vara ärlig. Och om du som ändå är en förebild och är nära dem. Ljuger för dem. Hur, bli, hur kan det bli sen? Att den som stod min närmast valde att ljuga för mig. Att det kan också bli en sån... Konsekvenser av det. Kan man lita på vuxna? Så där. Så just att ta på sig ansvaret pratar vi med om föräldrar. Att stå för det man har gjort. Att jag är inte mer en människa jag gjorde fel. Och därför behöver jag vara här nu. För att lära mig vad som är rätt och fel. Och ta hand om mig själv och så. Det är också viktigt att påpeka att polisen finns till för att hjälpa, även om barnet kan ha uppfattat ett gripande av föräldern som väldigt traumatiskt. Och hur det påverkar barnets syn på samhället också: det här att om en förälder har blivit kanske, barnen kanske varit med vid gripandet och fått en ganska traumatisk upplevelse av att pappa eller mamma har blivit gripen. Hur, att det är viktigt att barnen vet att. Polisen är till för att hjälpa och nu har inte polisen tagit pappa utan polisen har tagit hand om pappa för att utreda ifall pappa har gjort rätt eller fel och därför sitter han häktad just nu eller anhållen just nu så att man ändå förmedlar till barnen att samhället är gott på något sätt och att polisen finns till för att ja, reda ut vad som har gjort, vem som har gjort fel eller inte. Noras pappa blev ju som sagt dömd till ett flerårigt fängelsestraff för narkotikabrott men han blev ju till slut frigiven och flyttade hem till familjen igen. Och det här är ju något som kanske inte alltid heller är så lätt och något som Buff pratar om med frihetsberövade föräldrar och deras anhöriga. Att det kanske inte fungerar superbra direkt när pappa eller mamma kommer hem och att det är okej för barnet att känna så. För helt plötsligt kommer snälla pappa ut och börjar sätta gränser. Och du har ju inte varit här på flera år. Här har jag och mamma bott och skapat våra rutiner. Och även fast jag älskar dig så kommer du in i vår familj igen. Och att det kan bli problematiskt. Och att det då kan bli viktigt att förklara för barnet att det inte är konstigt att du känner så. Du har ju bott ensam med mamma jättelänge. Och det är inte heller helt ovanligt att en förälder som kommer ut känner att han eller hon nu måste kompensera för all den här tiden man har varit borta. Att man köper massor massa grejer och hittar på jättemycket saker. Medan vi då kan ge dem rådets Nu är det dags att börja liksom läsa sagor. Ni kanske ska gå ut på en promenad. Följ med ditt barn och se vart ni hamnar. Trösta ditt barn när hon eller han är ledsen. Följ med på en hockeymatch eller följ med på ett föräldramöte. Var en närvarande förälder och lyssna in vad ditt barn vill. Så skapa en relation. Sen är det aldrig fel att gå på Tivoli och köpa paket. Det blir olika saker. Det blir barn glada över. Men det är inte där man behöver lägga fokuset utan vara närvarande förälder som finns där. Och ett tips som Sara brukar ge till föräldrar som inte sitter inne det är också att filma och fot. Mycket av det man gör i familjen. För när mamma eller pappa kommer ut så kan man ju då återuppleva en del saker ihop som man har missat. Sen när den föräldern kommer ut oavsett om det är ett år senare eller tio år senare så är det alltid fantastiskt för barn att titta på en här lärde jag mig cykla. Det spelar kanske ingen roll om man är 11 år när man tittar på det för barn tycker fortfarande om den känslan av att dela någonting med sin förälder. Och du kanske inte var där när jag cyklar ner för grus, grusgången- men du kan vara med nu i efterhand. Det har vi flera barn som har vittnat om- att det är kul och viktigt för dem. När Noras pappa kommer ut så börjar han jobba- och ganska snart så börjar familjen få det bättre ekonomiskt. Men även om då den ekonomiska situationen blir bättre- så finns det fortfarande mycket att prata om. Nora känner att hon idag fått svar på en del- genom att prata med syskon och släkt- men Pappans brott är fortfarande en elefant i rummet och det är fortfarande svårt att prata med hennes pappa om det som har skett. Han känner nog så mycket skuld att han knappt kan tänka på hur mycket det har påverkat oss. Att han hellre lever i en värld där vi inte får så illa under den perioden. Och att han har löst det fint för oss efteråt. Nora berättade att hon älskar sina föräldrar och att hennes pappa många gånger varit en bra peppande pappa som ställer upp och hjälper till. Men att hon önskar att han kanske var mer emotionellt närvarande kring det här gamla som hänt. Även om Nora kan känna att hon inte heller alltid orkar tjata och prata om allt det här som ligger bakom dem. Jag orkar inte alltid vara den rebelliska tonåringen. Ibland är det skönt att bara leva, att ignorera elefanten i rummet. Och bara låtsas som ingenting. Och leva i den verkligheten där han aldrig satt inne. Och där allt är toppen för att då känns julen lite trevligare liksom. Spela med i skådespeleriet. Vi var inne på hur kriminalvården arbetar med barn som besöker intagna. Buff tycker som sagt att det finns många som är väldigt bra på att ta emot barnen nu för tiden. Men det finns också saker som de tycker måste förbättras. Madeleine Katalén. Ja, dels så tycker jag att det krävs, eller vi tycker att det krävs nationella medel och nationella riktlinjer för att det ska kunna bli ett jämlikt stöd. Idag är det ju faktiskt så att just det här målgruppsspecifika stödet saknas nästan helt. Det drivs enbart av civilsamhället. Socialstyrelsen de gjorde en kartläggning 2018 där man tittade på vad det fanns för stöd i kommunerna. Och det visar sig att åtta av tio kommuner erbjuder inget stöd. och De som gör det, de gör det utifrån att de samverkar med civilsamhället och då, organisationer som exempelvis BUFF. Och, eh, sen ser vi också att det behövs göras en översyn eller av lag, befintlig lagstiftning. För att idag står sekretesslagstiftningen emot barnets rättigheter att få information. Och då måste man ju göra en, titta på speciallagstiftningen för häktoanstalt till exempel och se till att rättsvårdande myndigheter får mandat att informera barnen själva. Enligt Madeleine Kattel så skulle kriminalvården också behöva jobba mer lika över landet. Hon menar att det är stora skillnader när det kommer till hur besöksmiljön ser ut och de upplever också att det är lite inkonsekvent när en förälder kan få ett telefontillstånd eller inte. Men hon tycker också att kommunerna måste ta ett större ansvar gällande stödet. Idag är det otydligt vem som riktigt har ansvar och man skjuter gärna ifrån ansvaret från kommunens sida till kriminalvården så att säga. Och det, det faller lite mellan stolarna. Det är liksom justitiedepartementet kontra socialdepartementet och det är socialtjänst kontra kriminalvård. Och man kan inte heller, man behöver också samverka tydligare här emellan. Vi ser ju också att det behövs en tydligare samverkan både mellan socialtjänst, kriminalvård och civilsamhället i frågan. Och en sak vi nämnde precis i början av avsnittet det var att man inte riktigt har koll på exakt hur många barn som har en förälder som sitter i fängelse. Och det är någonting som Madeleine verkligen vill att man ska börja räkna. Hur många är det som faktiskt påverkas av att ha en frihetsberövad förälder? Vi frågade ju kriminalvården om den här typen av statistik men de har ju inte heller någon sån överblick. Jag tror att det är viktigt inte för barnen själva. Där är det ju inte viktigt. Utan där är det viktigt för att faktiskt samhället ska få syn på den här gruppen barn. För att det är en viktig grupp. Det är en grupp barn som ändå är i risk. De, forskningen visar ju på att det finns risker för både psykisk ohälsa, utanförskap och egen kriminalitet- den visar på att man har svårare att nå högskola eller just avsluta gymnasium. Den vis forskningen visar också på att man i högre grad uppsöker psykiatrin när man blir äldre. Så det är absolut en grupp som är viktig liksom att ge stöd. Både för barnen här och nu men också för framtiden. Eh, nu ska jag inte säga att alla barn mår dåligt. För är jag absolut inte. Eh, det är många barn. Hon mår dåligt av att ha en förälder i fängelse, men absolut inte alla. Men vi vet ju också att genom stöd kan vi göra skillnad. För Nora har livet med en pappa i fängelse påverkat henne på många sätt. Hon hoppas att hennes berättelse ska hjälpa andra som kanske är i samma situation idag som hon var då när hon var liten. Och att vuxenvärlden, den vuxenvärlden som hon kände svek henne också på ett bättre sätt ska jobba med barn till frihetsberövade föräldrar. Jag önskar att det kunde vara mindre tabubelagt. Jag tror många har bilden av vad en kriminell person är. Jag minns att jag tänkte, vad då Är min pappa kriminell? Här, min kriminella pappa, att det kändes så himla konstigt. Så jag tror att det är många som har bilden. Av att någon som sitter inne för ett brott där. För typ av person. Och jag tror också att det är det som gör mycket av stigmat. Och att man inte förstår att det kan vara lite vem som helst liksom. Men det är inte bara negativa saker som Nora tänker på. Till exempel kan hon bli glad när hon tänker på att barn idag med hjälp av teknik lättare kanske kan få stöd. Hitta hjälporganisationer som är specialiserade eller bara läsa andra barns liknande upplevelser. Och hennes egen erfarenhet har också gett henne egenskaper som hon inte skulle vilja vara utan. Vissa saker som jag tror att jag har fått med mig är Jag är väldigt glad att jag har fått med mig. Att jag är väldigt... Eh... Även om jag säger att jag är omhändertagande så är jag samtidigt väldigt självständig. Jag mår jättebra av att vara själv och jag känner inte att jag har ett behov av någon annan. Utan det har gjort mig väldigt stark. Att jag klarar av mycket saker och att jag tror på att jag klarar mycket saker. Du har lyssnat på Petri Krim om Nora och livet med en pappa i fängelse. Reporter idag av Linnea Hjortstam, producent Viktor Papini och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Tipsa oss gärna på 073 461 2915 eller maila p Vi finns också på Instagram, där heter vi Petrikrimpodden. Därför gärna höra av dig om du har tankar om avsnitten eller tips på saker du vill att vi ska göra framöver. På fredagar publicerar vi också en nyhetsuppdatering både på Instagram men också i poddflödet. Jag heter Viktor Aldén och jag heter Eva Lisa Vali. En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges radio.